Când a plecat Maria sa Alexandren? De asta știu oricine. A plecat azi dimineață. Bine. Să-mi răspunzi ceva de care știe mai puțină lume. Unde a plecat? Nu încerca să ocolești, am înțeles că știi. Dar nu încerc să o ocolești, jupâne, Ionuț. Să mă lămuriți acum de ce ai pe cale în aceeași dimineață? Vicente, hai dă bice calul. că botezatul, leopriște-i! Ia-l bine pe vizitiu. Eu nu ocup de legăstor. Așa. Se legăm bine. Vai de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 ce știi domnia ta anume? Mm, nu știu nimic altceva lasă în sama mea pe prinș Iar domnia ta nu mai întârzia Și du-te după Alexandra Lăvodă Precum mi-a lăsat Maria poruncă asta dimineață când a ieșit din cetate Ce puteam să-i spun lui Grigoraș cu Că știu anume despre primejdia care la amenință pe Maria sale aș fi trădat o pe asta și dragostea noastră. Să dăm vicecailor! Să dăm, să. Dăm. Botezatule, trapă întins! Chinei, Eu sunt slujitorul Mariei sale, firii niștiți! Răspundem dacă Maria sa a ajuns cu mine. A ajuns cu mine și i se hodinește. Ce fac stăpânele? La ce se fac? Nu știi, domnia ta avea femeilor. Cum l-a cunoscut pe sa Sașu, banița asta, astăzi o Încolo bună pace? Bună pace. Când au venit oamenii cu vești din Lehia? Ieri. Botezatul Trezește slujitorii și scoate fără de nicio târziere a fanilor. Ada! lui Hone! cai! Măriata, scoală-te repede și ieși. Porunca lui Vodă. Slujitorii așteaptă afară. Noi au repede, șder, ce este? Să plecam. Da, da. Binevoiește de încalică. Da. Stinge-ți facliile, pe cai! Pe cai! Pe sale! Arătă! Cum urâtă vremea de ploaie. Comane, da să-mi treci că răuză înainte. Iar tu botezatul mi-ai rămâi paza în gărât. Dacă auzi vol în urma noastră, dai de știre. Stăpâne, Caută călăreți din urmă, ne-am auzit tropătrele și Pară a fi mai multe decât noi. Ocoliți spre dreapta, ne așezăm în curmătura vealului. Le pădați grav de cuvânt la oameni că avem oprimești deasupra noastră și să-și gătească armele. Comane, stai înainte și caută la cel din căi Dar ce s-a întâmplat de -aia? Ne caută altă porunca Mariei sale? Dacă ar fi numai asta, am dat pinte cailor și ne-am tot duce în cum acum, Maria ta, că de la Hotaruleșesc vin asupra noastră dușmani.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 Cum am aflat, am venit într-o întinsoare să te înlături de la pierzare. Îți poruncesc, Ionuț, la murire de plină. Optește, Maria ta-și ascultă. Poftim pe Maria sa, să ce se trezește, prins? se, se deprinzi? Cum? Avem poruncă să nu-i se prinsuiască nici o Dacă ar nu se supune, noi nu putem răspunde de viața morișoare. sale. Se furisează spre noi. După mea sunt 10 sau 12. Înaintează ghemuiți pe brânci prin fănați. în urmă nor alte măgăltețe. Arcași! Pregătiți săgețile. Strigă le Strigă-le! Jupă-ne de îndică-le! vă viețile! Vin din, din sat și oștii din ajutorul nostru! Așteptăm să mei ajutor! Dacă nu poți să vă supuneți de bună bole, Suntem nevoiți să mă înșelam în soliți! dați mi Sabia! Se cuvine să îi cu merita! N-au cum să ajungă până aici, Maria ta! Aici, aici, aici! Priviți ce le-a Împing un car încărcat cu snofi. Înaintează la dăpostul carului. Ei, lasă că vă venim noi de hater. Ce faci, Ionuț? Aprind un lemnuș cu bucioasă, îl leg de săgeată și îl trimit în carul cu snofi. Le trimit săgeți cu foc până să aprind paene din car. Binevoiește, te rog, am dat aceste bețe cu bucioasă, că ce am și eu, mi-ește mai bun decât acul. Se cuvine să-mi plătesc pe loc datoriile mele pentru ce am împotriva meu. Așa nu Se dă jertfă pe sine pentru viața Mariei tale. Hă? Cu o și la prins, se fuge spre căruța mișcătoare. Uite-l! A ajuns da. în a adânc în snop semințele focului. L-au răzbit cu săbile, Maria ta. Dar noi putem să-i risipim acum. Ochii alcarși! Fug, Maria ta! Cei care mai pot. Au luat-o la Goră apoi, I-am râzbit, măria ta. de -acum putem pleca liniștiți. Dar cu ce preț își Cu ce preț? Botezatule! Aici! Să-i derbicetului de moarte, lângă foc! Fugi și ia pe cal! Tu să fie! S-a merge înspre cetate. Dar a răsărit de ziua. Uite, parcă a venit dumnealui laser Pităren. Da, așa e uite-l de scale. Bună ziua, prieteni. N-am zăbovit mult, că totul e limpede. Spune, ce ai aflat? Apoi, cestite comise pe Părnegru, ce spunea omul acela trimis de dumnealui pe Părnegru, ficiorul domniei tale de la Liov, eu cred că începe să se arate. Adică, ce vreți să spui?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 Și celălalt, ochi se află, Beteac. Și îi le crimează într-una. Îl cheamă Ilia Alopin. L-am văzut. Vine mereu sub pădurea de lângă tine și între mestece, în unde se află un și poțel care picură o apă ruginită, bună pentru ochiul, Beteac. L-am lecuit noi curând, dacă așa l voia. Ai pregătit toate și până al doilea comis. Toate. Eu m aștepta așa cum se cuvine. Stai culcat să vedem ce apare așa, așa. Fii cu minte, Golca cu minte. Stai pe loc, vă tafe Se apropie de noi cu pași de umbră E sprinten Mai e unul în spatele lui Lasă-i Se duc spre grajdul lui Catalanja. al dul catalan. Drac, ușa e larg deschisă. Ce? Ce înfraștuie gol. Înapoi eu, cus înapoi. O tafe, a ține te cu furca în fața lor. Să le eu arunc vre așa. Așa, din plața asta n-ai scăpare răs soi. Fraților, vreți îmi nu te vezi văzu de o boenie. Pune-te la pământ, răs soi, alfel te caut cu furca la gât. Stai.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 Pregătește cai și slujitorii, trimite vorbă Comisului Manole să suie la deal. Am înțeles. Comisul, signor, privește-ți pe coasta de râd. Fume că sunt oprii întrepănoare. Că urmele unei lupte apice. S-au adevărit bărbărămele comise, signor. S-au adevărit bărbărămele S-au și oamenii de aici. Fug speriați care au mai rămas în picioare. Unii vin noi. Ba nu, ia uite, ia uite, ia uite, s-au întors speriați înapoi către răpă. Credeau că suntem toți lotri, Când au văzut <sus> din <de> multoveniți, <sus> au luat-o la fugă. Alungă-ți oamenii cu grabă la hotar.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 N-am avut vreme de vorbe, dar îl chem îndată. Cât noi ne-am bătut cu un l-am trimis pe Gheorghe în sus, spre hotarul țările ca să afle vești din părții Ionășenilor. Aproape pe Gheorghe și grește. Jupâne Comise al doilea, după porunca ce mi-a fost dată, am fost la Ionășeni, dar n-am găsit pe jupâneasa cu dozea. Cum s-a întâmplat în Vâlmășala știute, nici n am mai așteptat ziua. O porunce să pui caici cei mari la căruță, roat pe fată.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 Îl și pe fratele nostru, Demian. Şi până-n vezi acolo?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 care din spaima bătăilor și a că te au fost asupra mea, au rămas mut. Dacă nu am aici aici, ne-am întrebat în altă parte. Păi, cu asemenea îmbrăcăminte, aici vă străpunge gerul și nebecizi de moarte. Ah, așa. Veniți acasă la mine, ah. locuiți acolo la careturile lui Suleiman Beg, ah. hai.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 Uh oh, uh, uh, uh, uh, uh. Stăpâne! Oh, uh, ce? Uh, ha? Uh. Cine-ți mișește? Mărite, stăpân. Sunt doi străini pribeci. Ha, fi urmă, -aud bine! spune, da. Mărite, stăpâne! Sunt doi străini pribeci! Amândoi sunt în putere și pot face orice treabă. -i? Dacă milostivirea ta nu-i primește, ei se închidă cu milință și se duc. ce ai ai ai ai ai ai ai ai ai duce ai ai i ai ai să nu ai că îi vine, să nu ai ai ai ai Să ai ai ai ai ai să ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai Hai, hai, hai, ai mă de voi Gârge, tot ducând apa din baltă la harem M-am băgat de seamă obiceiurile, intrările, paza Da, da partea clădirii unde e haremul, e tot de zăbrele. Uite ce zic eu, Gheorghe. Eu merg să dau o raită pe linia grindului, să văd dacă nu s-arătă Tuța și frații mei. Damian! Hai, aici, Damian! Se mișcă stufărișul, acolo trebuie să fie oameni, pe intupilați. Pătiță! Hei, Mă rog, domnilor voastre, nu mai întârziați! Acum mai vreau cea bună că stau ienicei în baltă.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 dă-l o parte. Nu, nu, vrei, trebuie să zvot facea. Nu, văd fața. nu, nu, nu. Asta e Sofia Greacă. Așa e. Am cunoscut amândoi cândva și am iubito. Da o parte, băiatul! Dă-l da o parte, băiatul! Păgăni vine asupra noastră! Cazareme așe toti gustori de la corabi e liberat eșiria! Trebuie să ne facem drum către mol! Ce s-a întâmplat? Sofia Greacă a S-a lăsat în ascuțișul unei sămii. Repede, repede, ne tragem către ciutată Chilii. Nu ne retragem până nu ieșim asupra lui Suleiman Bey. Această spurcăciune trebuie să fiară. Atenție, băieți, uitați-l acolo. Cu câți baienii în jur, e îmbrăcat în zale. Am eu act de cojocul dumitare, Suleiman Bey. Cu jungierul ăsta aruncat drept la țintă. La țintă, oh. da pe cum? Ce sânț e puturos să-a sub el ca o baltă neagră. <gri> Ho hey, se predau! Le-a murit stăpânul! să a spart haremul! Ha hey! <gri> De cum putem pleca spre Suceava. Ucenicia ta s-a sfârșit, Ionut. După porunca Măriei sale, mergem să te înfățișezi la domnie.